Entzumen proba, lehenengo testua. Entzungaia bi aldiz entzungo duzu. Orain, minutu bat daukazu, erantzun beharrekoari erreparatzeko. Entzuntestua. Gure ohiturak gure bizimodua, gure eskuntza aldatzen ari da teknologia numerikoaren eraginez eta bereziki haren gainien eraiki diren negozio ereduek bultzata. Zer moduz, iratxe? Ondotazo jogin. Ondotuz, kerregasko. Iratxe esnau larri bilaga zarotzen jaioa, hogeita mezortzi urte, ingenieria, eskuntzan doktorea, universitaz irakaslea, em, Amerikar aberatzenek, beren aurrak pantaila txuetatik urruti azten ari omen dira. Ba, liburu baten baino gehiagotan iratzita dagoia da, goiada, e, bain zuzen ba, Ameriketako statu batuetako enpresa undien jabe direnen gizonezkoak egienak izango dira, baina bueno, beraien etxean dituzten aurrak estera korduan, erabakitzen dutela bain zuzen mugiko retatik e, urrun izatea ba kluso amar amabi urtera arte ere, ez? Eta Ba, hemen iparraldean ere egin dira horrelako iniziatiba batzuk e, pantailari gabeko udalekuak eta ere sortu direlako eta horrelako udalekuak estatu batuetan dute beraien jatorria alega isi aldia eta pantaietatik urrun ulortzeko modu bat da eta hauek dira aintzu zen e, ba, beraien aurrak horra bideantzen lehenengoak ez eta bono nik uste du zera esan handiko Gertakari badela, ez? azkenan gehiendakiena, eskenean estrategikoki plataforma eta tresna hoietaz gehiendakienak edo nora eramango gaituen gehiendakienak erabakitzen duela koain zuzen gehien maite gehien maite, maite dituen akortik babestea, ez? Gainera, orduak eta orduak irabazten dituzte, ez bakarrik aurrek, baizik eta helduok ere baize, jendeak jendeakonektadu, konektaduta orduak pasatzen ditu, beraz, gure bizitzaren zatibada. Baina, ikuste dut, inkluso iritsi garela, e... Bueno, oro dute, eh, ta pertsona bakoitzan mundu bat da. Baina kasik libre dugun edo edoze intarte mugikorrari eskeintzeko behar horretara iritsi gara, ez ikusi beisterik ezago trenaren zain jendean nola egoten den edo trenean bertan barruan incluso eh autobusaren zain, ez. Mm. Navarra da E, mugei korrabera duen boterea ikaragarria dela, alegia sartu zaitezke ez dakizemat plataformetan dituzu ez dakizemat jakinarazpen ze jakinarazpenak ere ez dira sortu kasualitatez orra, jakinarazpenak badu e, nolabait takakotzen artean hau ere adikzio hori edo behar menpekotasun hori sortzeko... Antzida de puntu hori sortzen dizi. Bai, oza, sea, benarikko, ega Zer zerbait zernotera. gertatu... Bai, zerbait gertatu edo, zerbait jasot edut, ez? Eta, orduan, mapiskat horri begira egoterakoa, ez? Orduan, bueno, izan aurri izan, eldu, e, atentzio edo arreta askola purtzen digute, aurren kasuan zaiagoa da hori kontrolatzeko beste edo emozio bezela, mm -hmm. baina elduen kasuan ere uste dut nahikoa arazo ditugula. Ja. Bai. Gure ohiturak gure bizimodua, gure eskuntza aldatzen ari da teknologia numerikoaren eraginez, eta bereziki haren gainien eraiki diren negozio ereduek bultzata. Ermoduz, iratxe? Ondo da zuyugin. Ondo da zuyugin. Iratxe esnau larri bilaga, zarotzen jaioa, hogeita mezortzi urte, ingenieria, eskuntzan doktorea, universitaz irakaslea. Em, Amerikar aberatzenek, beren aurrak, e, pantaliatxoetatik urruti, azten ari omen dira. Bai liburu baten baino gehiagotan iratzita dagoia da, e, bain zuzen ba, Ameriketako estatu batu enpresa undienen jabe direnen gizonezkoak egienak izango dira, baina bueno, beraien etxean dituzten aurrak esterako orduan erabakitzen dutela, bain zuzen mugik horretatik e, ba, urrun izatea bain ba, kluso amarra, urtera arte ere, ez? Eta, ba, hemen iparraldean ere egin dira horrelako iniziatiba batzuk eh pantaiari gabeko udalekuak eta ere sortu direlako eta horrelako udalekuak estatu batuetan dute beraien jatorria alegiaixialdia mugiko horretatik eta pantaidatik urrun ulortzeko modu bat da eta hauek dira hain zuzen eh ba, beraien aurrak hola horra bideantzen lehenengoak ez eta bueno nik uste dut handiko gertakari badela, ez? Azkenanean gehiendakienak, osea, estrategikoki plataforma eta tresna horietaz gehiendakienak edo nora era emango gaituen gehiendakienak erabakitzen delako orain zu zen gehien maite gehien maite, maite dituenak hortik babestea, bestea, ez? Gainera, orduak eta orduak irabazten dituzte, ez bakarrik aurrek, baizik eta helduo ere baize, jendeak konektatu jendea konektatuta orduak pasatzen ditu, beraz gure bizitzaren zati bat da. Bai, nik uste dut inkuso itxi garenla, eh Bueno, orokorren dute, dut, eta pertsona bakoitzan oskin mundu bat da. Baina, kasik libre dugun edo zein tarte mugikorrari eskeintzeko behar horretara iritsi gara. Zikusi behisterik ez dago trenaren zain jendean hola egoten den, edo trenean bertan, barruan incluso edo autobusaren zain, ez? Mm. Nabaria da E, mugikorra bera duen boterea ikaragarria dela, legia sartu zaitezkez dakizemat plataformetan, dituz ez dakizemat jakin araspen, ze jakin araspenak eres dira sortu kasualitatez, jakin araspenak badu e, nola bait eta artean hau ere adikzio hori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 testua. Egunon, jokua ezta errenta. Tentazioa klik batera daukagu sarean gero eta eskurago. Ugaritzen ari dira apostu etxeak, amua nonai topagen ezake esan dugu apostuetxea ez hitze hingo dugula. Nafarroan 61 daude, Iruinean 2010 azkerostiak alako 22 ireki dituzte eta beste hiru jarri nei dituzte martxan apostuetxeai buruzari gara arantzartsa. Bai, kaixo egunon testuinguru honetan eta herritarren artean sortu den kezka ikusita txantrean, Iruineko udala eta Nafarroko parlamentua egungo legedia aldatu nahian ari dira. Iruinean udal ordenantza prestatu behar dute, Foru Parlamentuak berriz 2006ko legea alda nahi du. Bata zein bestea iritxe bitartean alderdi guztiek ahobate zonartu dute bi erakundeetan luzamendua, moratoria aplikatzea. Beste la esan da licentziak gehiago ez ematea legedia eguneratu arte. Txantreako bizilagunen elkarteak egin du, aste honetan eta auzoan irekitzekoa duten aduten apustuetxearen kontrako plataforma ere sortzea erabaki dute. Isabel egiguren auzotarra da egunon, Isabel? Egunon, zer moduz. Onda Ondo, ondo. Bai. Zuek hau zuan, alakorik izan aldu zua, aurrezekula? Ez, ez da, aurrela korik inizigun txantrean, baina gure inguruan, anzoain errotxapea edo zanduzelen, e, gero trageiago daude, asko ikusten dira. Halera, bueno, nire unxatu kolizadak komentatzea, e, bakarrik ez direla apustuatxe hauek. E, gure tabernetan, batez ere, txantrean asko ikusten dira, daude apustu makinak, tauriek ere ludopatia erakartzen dute eta zer esan ikez, eta hori bai dagoela kontroli gabe gure eskuetan eta klik batean e, daukaguna, hau da gure mugikorra, eta artean e, aralar ludopati alkarteak, e, izaten duen bezala, tentazioa handiena izaten da, ba, egon zaitezkelako zuretxean, zure logea lan, oean da zanda, lazailazai apustuak egiten nogetan lau orduz, beraz, gai komplejoa da. Baita gainera inorketzaitu ikusten, ez? Eta kontrolatzen zaila, ez? Bai. Hori da, bai. hori da, ez dago kontrolek. eta bai. familia dosen ideiak eteratzen direnean, ba, Baskotan ja, ba, berandu izaten ba, da. Berandu izaten mm -hmm. da, bai. bai. esan dugu momentu honetan geratu egingo dela lizentzia partiketa, azterketa momentua delako, gerta liteke berandu e, etortzea hori. Chantraren kasuan ze esan dugu momentu batean lizentzia dagoeneko eskuan daukatela. Bai, e, gure kasuan informazioari gara jasotzen eta lizentzia bat emanda dago, baino didu dienez bi lizentzia gutxienez behar dira. Orduan udaletxeko emanda dago, baina gobernuko zalantza daukagu, zer gertatzen da gobernua, gobernuko baimenarekin pentsatzen dugu ez dagoela emanda oraindik, aurrela izango balitz moratoria horretan sartuko ginateke eta proiektua momentuz geldituko litzateke. Orduan momentuz sei betes gutxienez e, geldituko zan. Hori bai, kukbitartean e, manifestu bat egingo dugu, elkarretaratze bat egingo dugu ere e, azaroaren amairoan adibidez, ez gara gelditu behar. Hortxe, jarraituko duzu guzuetxeantreako auzotarrek. Egunon, jokua ez da errenta. Tentazioa klik batera daukagu sarean gero eta eskurago. Ugaritzen ari dira apostu etxeak, amua nonai topagen ezake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 datu nahi du. Bata zeinbestea iritsi bitartean alderdi guztieeka ho batez onartu dute bi erakundeetan luzamendua, moratoria aplikatzea. Bestela esan da lizentzia gehiago ez ematea legedia eguneratu arte. Txantreako bizilagunen elkarteak bilere egin du aste honetan eta auzoan irekitzekoa duten apustuetxearen kontrako plataforma ere sortzea erabaki dute. Isabel egiguren auzotarra da Egunon Isabel Egunon zer du Honndagota zegu? Ondo, ondo. Bai. Zuek hau zuen, alakorik izan aldu zuen, aurrezekula? Ez, ez da, aurrela korik inizigun txantrean, baina gure inguruan, anzoain, errotxapea edo zanduzelan, e, gero tageiago daude asko ikusten dira. Halera, bueno, neri unxatu kolitzedak komentatzea, e, bakarrik ez direla apustuatxe hauek. E, gure tabernetan, batez ere, txantrean asko ikusten dira, daude apustu makinak, tauriek ere ludopatia erakartzen dute eta zeresanik ez eta hori bai dagoela kontroli gabe gure eskuetan eta klik batean eh daukaguna. Hau da gure mugikorra gazteen artean e, aralar ludopati alkarteak esaten duen bezala tentazio handiena izaten da ba, egon zeitezkelako zuretxean, zure, zure logean lan, oean ezan da lailaia apuestaak egiten 24 orduz. Beraz gai komplejoa da. Bai. Baita gainera inorketzaitu ikusten, ez? Hori, eta kontrolatzen zaila, ez? Bait, hori da, bait. hori da. Ez dago kontrolek eta bait. familia dosen ideak eteratzen direnean, Baskotan ba ja, ba, berandu izaten da. Ba, berandu izaten da, bai. esan dugu momentu honetan geratu egingo dela lizentzia partiketa, aztarketa momentua delako, gerta liteke berandu e, etortzea hori. Chandraren kasuan ze esan dugu momentu batean lizentzia dagoeneko eskuan daukatela. Bai, e, gure kasuan informazioari gara jasotzen eta lizentzia bat emanda dago, baina ditu dienez bi lizentzia gutxienez behar dira. Orduan, udalek emanda dago, baina gobernukoa ez. Zalantza daukagu zer da gobernuak gobernukoa baimenarekin pentsatzen dugu ez dagola emanda oraindik. Aurrela izango balitz moratoria horretan sartuko ginateke eta proiektua momentuz geldituko litzateke. Orduan momentuz sei ilabete gutxienez e, geldituko zan. Horibai, kukbitzartean e, manifestu bat egingo dugu, elkarretaratze bat egingo dugu ere e, azaroaren amairoan adibidez, ez gara gelditu behar. Hortxe, jarra hituko guzuetxe auzotarrek. Amaitu da entzun gaiak. Idatzila ukietan aukeratu dituzunerantzunak.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 年に sunt si eta hazi si, si, aldizkarietako lagunek lagundu digute euskuntzaren esparru interesgarri eta zaillean murgiltzen e, kurso osoan zehar ainara gorostitzu arratsaldeon arratsaldeon eta gaur ere gaipo potolo batekin satoz e, soinean jazten dugun arroparen kontu hori nola jantzi gure semedo alabak e, sexismoan azi nahi espaldi mab ditugu urdina eta arrozaren bereizkeria baina aragodoan gai kora pilatsua da hori ainara Ba bai, hala da, e, batzuentzat oso evidentea den gaia ta besteek ikusi ere eitzen ez duten gaia da e, gure seme alabeak, ba berdintasunean ezi nahi bai eta nola jantzi. Mm -hmm. hori gainera goizero egin behar den kontu bada, ezta? Ainara gustatu zaite hasie ez iniciatzi duzun artikulu horretan nola esaten duzun generoaren poliziaren egiten dutela gurasoek. Bai, hori eh Ameliaren hitzak dira, ezta? Beak dio, ba bueno, aurrek sufri ez dezaten ezta, bideratzen ditugula, bada ezpada ere, bakuitzari bueno, ba, ez lehitutako korridore hortatik ez, ba, neskei, ba, dagozkien e, sweet hair love eta guapa mezuekin, eta arrozes eta soñekos eta gonaz ondo, eta mutiak, ba hori ez, e, dagokion bezala horraztuta, dagokion txandalarekin, eta futboleokiei pazioarekin ere, Ondo, eta hortik irtetea, e, irte nahiko luken aurrak, ba, ba gainan ditula, ba, ba gurasoak etxe batzuetan gonbidatu ingo dituzte, e, bueno, ba beste arrapatzuk jaztea, beste batzuetan zuzenean debekatu egingo diete neskei mutilienak jotzen diren arrapa jaztea, edo, bueno, kalean, e, bueno, bahasanditzaketenak ez da. Hor, eh, Ameliak ariketa interesgarria ekin izan du, ez da Amelia em, mutile ikona jaztea gonbidatuta. Bai, bai, bai. Ba, hori da hemen batzutan proposatu dudan ariketa bat e, nire ikasleak ari dira magisteritza egiten irakasleak izango dira eta gai hauek tratatzen ditugunean e, garrantzi eruditzen zain niri ba, desnaturalizatzea, ez da, e, naturala irubitzen zaiguna ikustea zertaz dagoen eginda. E, Zerbatzutan uste dugu guera bat garela, eta egiten duguna dela beti askatasunaren e, ondorioa, eta ez gara konturatu noraino gauden eraginda, ez? Eta badago harik eta polituat, brebeti da autaskoa, eta da, e, mutilientzako da, eta da, e, gona bat, batekin pasatzea eguna, egun bat. Ez ez zatea inori e, harik eta bat Mariketa eta ez desaktibatzeko eta, eta bueno ba, gona hori izan behar da guztoko gona batez ez dibiltzeko mozorrotuta eta ikustea egunean zer zer gertatzen den, zer gauza gertatuko zeizkio mutil horri e, ateratzen denean etzetik e, gona horrekin aber e, zenideek zer ezaten diotena, ma kaitonak e, gero e, ba, fakultatean, gero jantokian, gero liburutegian, gero tragu batzuk hartzera ateratzen badira eta kontatzen ge. Eta ba oso ariketa saria omen da, ze mutilak ez dira animatzen ariketa hori egiten, ezta, eta nik benetan pentsatzen dut, ba, ba sailia dela, sailia dela eta ez daudela ez dago bekatuta noski, baina ez daudela oso prest eh orrelako batek ekar ditzaken ondorioak pairatzeko, ze ondorioak egongo dira. Eta egongo dira e, pol, e, generoaren poliziak eta abizatuko dizute, baina nora sorrela zo zorrela, baina zu, zo, zoratuta zaude, marikoia zara, eh, ba, eta komentario batzuk izango dira, zakarrak, beste batzuk eh, zorren beste, baina, baina bueno, gauzak eh, gertatuko direzta. Bai, ariketa politoda, planteamendua politoda, baina ber, hogei eh, urteko mm, zein mutil hausartzen den ariketa hori egiten ez? Eh? Ainara, gustatu zaite, azies inedatzi duzun artikulu horretan, nola esaten duzun, generoaren poliziaren egiten dute lagura zoek? Ba, jori, e, ameliaren hitzak dira ezta, beak dio, ba, bueno, aurrek sufri ez dezaten ezta, bideratzen ditugula, ba, da ezpada ere, ba, bueno, ba, kuitzari esleitutako korridore hortateik ez, ba, neskei, ba, dagozkien e, sweet herlof eta guapa eta arrozes eta soinekos eta gonaz ondo, Eta mutiak, ba hori ez, e, dagokion bezala orrastuta dagokion txandalarekin eta futboleko ekipazioarekin ere ondo eta hortik irtetea, eh irte nahiko lukeen haurrak, ba ba ditula, ba bai gurasoak etxe batzuetan gonbidatu eingo dituzte. Eh bueno, ba beste harpatzuk jaztea, beste batzuetan zuzenean debekatu egingo diete neskei mutileenak jotzen diren horpa jaztea edo bueno, kalean, eh bueno, ba hasanditzaketenak, ezta.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 eko gero klasean eta ba, oso ariketa sailia omen da mutilak ez dira animatzen ariketa hori egiten ezta eta nik benetan pentsatzen dut ba, ba salia dela sailia dela eta ez daudela ez dago dekatuta noski baina ez daudela oso prest eh, horrelako jansquera batek ekar ditzaken ondorioak pairatzeko ze ondorioak egongo dira eta egongo dira E, pol, e, generoaren poliziak eta bizatuko dizute, baina nora zua zo zorrela, baina zu, zo, zoratuta zaude, marikoia zara e, ba, eta komentario batzuk izango dira, zakarrak, beste bat txuke zorren beste, baina, baina bueno, gauzak e, gertatuko direzta, bai, ariketa politoda, planteamendua politoda, baina ber hogei e, urteko m, zein mutil hausartzen den ariketa hori egiten, ez? Amaitu da entzun gaia. Idattzila aukietan aukeratu dituzun hamaitu da entzumenaren zatiak.